Salmul 174 al Bisericii din Sardes. Slavă ție, Doamne, fiindcă pe noi, ca pe îngerul Bisericii din Sardes, ne-ai cercetat. Slavă ție, Doamne, fiindcă cei șapte ochi ai mierului, prin Duhul Sfânt, i-ai așezat. Slavă ție, Doamne, fiindcă cele șapte stele ale destinului, celor șapte biserici le-ai dat și cu fiecare din noi destinul lor l-ai încercat. Slavă ție, Doamne! Fiindcă atunci când debătaia încercărilor și ispitilor, nădejdea noastră nu a murit. Tu, sufletul nostru, l-ai înviat și cu nădejdea în tine te-am așteptat. slavă Doamne, fiindcă iubirea noastră e privegheat, a întărit și învierea din mormântul faptelor nedăruit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă pilda talanților din mila ta am împlinit și de slujba ta neînvrednicit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă privegherea am post și rugăciune. Pentru noi ai pregătit și pentru lucrarea Cuvântului Tău cel Sfânt ne-ai rânduit. slavă ție, Doamne, fiindcă în apa Ta cea vie haina sufletului nostru ai sfințit. slavă ție, Doamne, fiindcă din lumină sufletul și veșmântul nostru l-ai croit și prin Tine numele cel veșnic l-am primit. slavă ție, Doamne, fiindcă Tatăl cel din ceruri ne-ai mărturisit și cugerii tăi ne-au crotit.